Kniha 3, 31 až 40 Vasišta pokračoval. Lílá to vše nahlédla a pak znovu spatřila svatinní paláce i tělo krále, pohřbené pod záplavou květů. Zrodila se v ní obrovská touha spatřit králu v další život. Okamžitě vystoupila na vrcholek stvoření a poté se dostala do říše, již nyní její manžel vládl. Jeho království začal právě v tu dobu obléhat mocný vládce Sindhu. Obě ženy se přenesly nad bitevní pole, kde se již mnoho nebeských bytostí chystalo stát svědky bitvy i hrdinských činů velkých bojovníků. Ráma se zeptal. Svatý muži, řekni mi, koho z bojovníků lze ve válce považovat za hrdinu a kdo je válečným zločincem, lidskou zrůdou. Vasišta odpověděl. O rámo, kdo se účastní boje, jenž je v souladu s pokyny svatých knih a bojuje za bezúhonného spravedlivého krále, tak ať už vyhraje nebo v bitvě padne, je hrdinou. Ten, kdo bojuje jménem nespravedlivého vládce, který má zálibu v mučení lidí a zohizďování jejich těl, ten třeba, že v boji padne, je válečným zločincem a přijde do pekla. Kdo bojuje, aby chránil dobytek, světce, přátele nebo ty jimž poskytl přístřeší, je ozdobou nebes. Ten, kdo bojuje za králeči pána, který týrá a mučí druhé, přijde do pekla. Do nebe se může dostat jen ten, kdo zemře v čestném boji. Kdo bojuje nečestně, ten i kdyby v bitvě padl, do nebe nepřijde. O rámo! Lílá viděla z hůry, jak se k sobě přibližují dvě obrovské armády s odhodláním utkat se v bitvě. Poznámka s vámi venkaté Šánandy. Zde následuje popis obou armád a rozmístění vojenských jednotek, popis bitvy i následných hrůzných scenérií. To vše je v tomto překladu vynecháno. Konec poznámky. Když přišel večer, manžel Líly svolal své ministry, aby společně rokovali o vývoji událostí. Potom šel spát. Obě ženy opustili místo, z něhož pozorovali zuřivou bitvu a přenesli se jako vánek do komnaty v níž spal král. Ráma se zeptal. Svatý muži, tělo se mi zdá tak velké a těžké na to, aby mohlo projít nepatrnou škvírou ve dveřích. Vasišta pravil. O Rámo, pro toho, kdo je pevně svázán s představou fyzického těla, to opravdu možné není. Avšak je to jen vnitřní přesvědčení sem tělo omezené ve svém pohybu, které vytvoří překážku a zabrání tomu, aby to možné bylo. Ale není-li tu milné přesvědčení, není tu žádná překážka. Tak jako voda vždy zůstane vodou a bude téci dolů a oheň zůstane věrný své přirozenosti stoupat vzhůru, tak vědomí vždy zůstane vědomím. Avšak ten, kdo to nepochopil, nemůže zakoušet jemnost a pravou podstatu vědomí. Jaké je pochopení, taková je mysl. Proto pochopení znamená mysl. A přece na nasměrování mysli lze pomocí velkého úsilí změnit. Jednání člověka je v souladu s jeho myslí, tedy s jeho pochopením. Jak by mohl být omezen v pohybu ten, kdo ví, že má éterické tělo. Ve skutečnosti každé tělo, ať je kdekoliv, není nic jiného než čiré vědomí. V důsledku představ vyvstávajících vnitru člověka se však tělo jeví jako něco, co přichází a odchází. Totéž neomezené vědomí je tedy jak individuálním vědomím, tedy myslí jedince, tak i vesmírným prostorem, tedy hmotou. Proto může éterické tělo vstoupit kamkoliv a jít, kam ho touhy jeho srdce povedou. O Rámo! Tuto povahu a schopnost má vědomí každého člověka. Každý člověk má však jinou představu o světě. Smrt a podobné zkušenosti jsou jako rozpuštění ve smíru. Noc kosmického vědomí. Jakmile přijde konec, probudí se jedinec do svého vlastního myšlenkového stvoření, je zhmotněním jeho představ, myšlenek a iluzí. Stejně jako po zániku vesmíru stvoří kosmické bytí svět, jedinec si stvoří svůj vlastní svět po své smrti. Božstvo jako Brahma, Višnu a Šiva, dále též mudrci a světci, dosahují během rozpuštění vesmíru konečného osvobození a jejich zrození v novém cyklu stvoření již nevychází z minulých vzpomínek. Co se týká ostatních, jejich nové zrození po smrti je ovlivněno otisky různých zážitků a zkušeností z minulého života, které se zachytily v mysli. Masišta pokračoval. Stav těsně po smrti kdy lze říci, že člověk není ani zde, ani tam, a kdy jeho vědomí jako by pootevřelo oči, se nazývá pradhána, což znamená hmotný či netečný stav vědomí. Tento stav je znám také jako éterická podstata či neprojevená podstata a považuje se za zároveň schopný i neschopný vnímání. Odpovídá za vzpomínky, či jejich nepřítomnost, a tím i za další zrození. Jakmile se tato éterická podstata probudí a v jejím vědomí se projeví pocit ega, vznikne pět základních prvků, jimiž jsou prostor, vzduch, oheň, voda a země. Vznikne čas i vše ostatní, co je třeba k fyzickému zrození a existenci. To vše potom vytvoří své hmotné protějšky a během stavů bdění a snění dává vzniknout pocitu fyzického těla. Ve skutečnosti to všechno vytváří éterické tělo džívy. Jakmile představa já jsem tělo zapustí hluboké kořeny, éterické tělo vytvoří fyzické charakteristiky těla, například oči a uši. To vše se však děje jen jako vibrace či chvění ve vzduchu. A třeba, že se to vše zdá skutečné. Je to stejně skutečné nebo neskutečné, jako zážitek sexuálního potěšení ve snu. Ať člověk umírá kdekoliv, právě tam vidí Jiva celé dění. Díva si představuje, to je svět a to jsem já, právě v prostoru vědomí. Věří tomu, že byl zrozen, a proto zakouší svět, třeba že svět není nic jiného než prostor, stejně jako je pouhým prostorem i samotný Džíva. Díva si myslí, to je můj otec, má matka, mé bohatství, zde jsou mé dobré skutky a tady běda ty špatné. Představuje si, teď jsem malé dítě a teď už jsem mladík a vidí to vše ve svém srdci. Stvořený svět je jako les, který vyrůstá v srdci každého džívy. Kdekoliv člověk umírá, právě tehdy a tam spatří takový les. Bezpočet světů zrozených ve vědomí jednotlivých džívů již časem zaniklo a podobně zaniklo bezpočet bohů, jakými jsou Brahma, Vishnu či Rudra i bezpočet sluncí. V tomto smyslu se iluzorní vnímání stvořeného světa již nesčetněkrát událo, děje se nyní a bude se dít i v budoucnosti. Neboť nejde o nic jiného než o pohyb mysli, jež je neoddělitelná od vědomí. Činnost mysli není ve skutečnosti nic jiného než vědomí a toto vědomí je nejvyšší pravda.